autodele berezia denen da core eh? da ta gutako rei biztan da kultura mundua ez dut erranai galditu dela eh baina eh, ainitzekintza ezta gero hittenal ta hortangira ohrsen kultura ez importancia baden gure bizian partikularski diende evoluzio iteko diende kinen garekin gauzak eiteko orrien komjintu dugun ikuste eh? kulturaren importancia elik ala jateko eh? bat ezana da eta janteko estipia. Hordean, horriburuz biztanda, bon, ez gira sartuko xe eta sunetan, baina, bon, ikasik denak gelritiak izan direla, baina lana segitu dela biztanda. E, Balakiko, hainiz artista, elkarte, ari direla, lare kreazioan ematzuen egiten, egukitzen, eta eniduriko, sekurako loraldia izanen da, krisiontaek, ateratzen bali magira berein, egun batez, zer nahi proiektu bat dira, prestatzen ari direnak, eta prez direnak, geldituik berriz abiatuko direnak. Bon, edo kabalka da, edo kantaldi, edo nik dakita. Oden, eka eka hinduena da elkartzen segipena, el artisten segipena, Uroski instituzionek, gana idut e, drak edo regione eta denek, erdugu olare biziki gauza baiko rak zenta dirua eman dute bere hala. Bate komplikazioa egin gabe stimatu dugu ez guetako bainan gero elkartenako dako eta artisten dako. Ez da eginen biltzak nagusirik. Haukten bainan, e, kidei bozkatzeko galeginen zaiez, ez inguruan edo hartu behar dira erabaki nagusioiek edo bozkatu? Bon, nena Bigauza dira, eh? mitzuan hausi normal batean bezala, elkartekusien dago bezala, bazu etxorten moralat, adirua ban. Hori elkartekukan haute meilez, behaute beatu eta behaute gero erran bai edoez. Hola da, ez da batak, eta fain, neoz urte guzian egiten dira, ez da da, forma bat, bo, ez dena biziki, argitxelarek egiten zinle, nago, errantzautan errak migeli Iduriek horiek, meza, omna, ausia, ba, ba, aurro da, behinatzen hau zu. <laughs> Horizpada egiten, gure ez du funksionatzen. E, gero behaute bozkatu diru txostena, gero urtesaria, eta, bora. Aldiz, bizan hausari normal batean, izan bakine, hori egin, egin egin despeida, pantxoren despeida, eta egin egin zo gainen ajera, biztan da. Bo, behin egin egin dugu, Ara egonen gira beha izta nioat, pazientzia pizkat hartuko dugu, baina e, nahi dugu atsuitu kialdeatetik pantsua eskertu, eta zoaineri ongi etori eta sustengo osoa e, ekagi eta kurai emeiteko. Binezke jandi bat, eta aia bide luze eta eman koja, koaiten duen Agian bai, baina beti hauzak berritzeko dira, asmatzeko dira, eh? eta erronka berriak bat dira, eta hori da interesanta. Binezke jaz.